Velkommen til Kongehuset Bag Kulissen, Danmarks eneste podcast, der hver uge dækker kongehuset både kærligt og kritisk. Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at der var Royal Run i mandags. Siden det royale løb startede i 2018 i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag, så er det kun blevet større. Og i år var der faktisk over 90.000 danskere tilmeldt, øh, som egentlig var løbsrekord. Og der er ikke nogen tvivl om, at det her koncept er blevet en kæmpe stor succes. Og det er efterhånden også velkendt, at kronprinsparet og deres børn bruger den her begivenhed til at lade danskerne komme helt tæt på, især på sociale medier. Men hvorfor er det, at de gør det, og hvorfor virker det så godt på sociale medier, når vi ser de royale børn i løbeskoene og kronprins Frederik, der sejler og kører til de forskellige byer? Og hvordan klarer kongehuset sig egentlig i det hele taget på sociale medier? Det skal vi snakke lidt om i dag, og vi skal faktisk også snakke lidt om, hvornår man kan tillade sig at lave God og dårlig stemning på Instagram og i tv, når der for eksempel er Roll Run. Øhm, og øh, til at snakke med mig om det her, så har vi en øh, debutant i dag. Det er dig, Anders. Jeg er medværd i dag. Ja, tak skal du have. Du er medvært Wow. Ja, det er Anders Hemmingsen, der sidder herovre for mig, og som er medvært i dag. Og for dem, der ikke ved, hvem du er, øh, så kan jeg jo lige fortælle, at du er Instagrammer. Mm -hmm. Og du har 1,2 millioner følgere, var jeg lige at tjek tjekke, at du mm -hmm. nåede op på. Det er jo ret mange. Det er en chat mennesker, der følger med efterhånden. Og faktisk næsten, eller lidt mere end dobbelt så mange som Kongehuset. De ja, har 680.000 følgere. Er det ikke? Jamen, de er godt deroppe af. Der går ikke lang tid, så, så rammer de millionen, tror jeg. Arh, jeg tror, jeg tror, jeg <laughs> der er lidt vej nu, vil jeg sige. Øh, men jeg har selvfølgelig inviteret dig med... Fordi at du ved rigtig meget om, hvad der virker på sociale medier Instagram især, som er blevet sådan primære platform, de bruger, når de, skal, når de skal lade befolkningen komme tæt på simpelthen. De bruger også Facebook, men, men, men Instagram især. Det er også der, at faktisk efterhånden de sender pressemeddelelser ud osv. Øhm, men kan vi lige prøve at starte med, hvad er egentlig dit forhold til kongehuset, Anders? Jamen, jeg elsker kongehuset. Altså, jeg er kæmpe fan og øh, vil støtte alt, hvad jeg kan. Jeg kan godt lide øh, det, de bidrager med, og jeg kan godt lide dem. Jeg synes, de virker meget cool. Øh, og, øh, og så er der ingen tvivl. De giver mig sgu også ret mange likes. Ja. <laughs> altså, det gør de. Øh, næsten alt, hvad de råder med, øh, kan folk godt lide. Selvfølgelig vælger jeg noget af det, som jeg synes, der passer bedst til min profil ud. Men de, øh, de gør det godt, og de laver den her fællesskabsfølelse. Hvad vil det sige at være dansk? Og, og, og, og bidrage med det. Så, så øh, der er gode likes i dem. Og det er egentlig bare derfor, at du godt kan lide dem. <laughs> ja. og skal de søde. Altså, så, ja. Ej, jeg kan rigtig godt lide Konghuset. Er der nogensinde, øh, nogen fra Konghuset, der lige sådan slider hey. into DM? Mm. Altså, øh, ja, det, altså, jeg er da kontakt med nogen. Nå? Øh, men, øh, men, øh, ja, altså men det er ikke meget. Okay. Øh, så lidt måske. Hvem, hvem skriver til dig? <laughs> Jamen, det gør nok den målgruppe, der nok er på Instagram derindefra. Okay, så det er prins Christian, prinsesse Isabella. Det lyder som, jeg altså, har en daglig... Jeg ved noget, som... Altså, de, de er der også. Ja, okay. <laughs> Nå, men, så og skriver... Som alle andre unge, I så, nok. Så du skriver nogle gange med, de, uden at vi skal Ej, det gør jeg ikke. Uden at vi skal det gør jeg nævne nogle nogen, de unge medlemmer af hos Det gør jeg faktisk ikke, men øh, det bliver en, øh, en hilsen på en fødselsdag en gang imellem. Øh, uden de bager om det, selvfølgelig, så er det bare sådan... til så det er faktisk mig, der slider deres DM, vil jeg sige. Okay. Helt cocky og sådan, ja. Så, øh, men øh, ja... De, de er alle steder, som alle andre unge, vel. Og hvad med, med kronprinsen og kronprinsessen og prins Joachim og prinsesse Marie? De der er der er, ikke? Det ved jeg ikke. Oh. Altså, så langt er jeg ikke kommet min øh, research, til at sige. Men, øh, men de er der vel også. Altså, det er, de er jo også øh, på sociale medier jeg skal holde øje med, at der fanden, øh, hvad der sker derinde. Men du er primært i kontakt med det unge segment. <laughs> ja, det lyder forkert, men jeg, jeg ved ja, meget lidt. Når du så deler, når du så deler ting øh, altså med dem, reagerer de så nogle gange på det? Mm, ja. Det gør de faktisk, altså det er meget sjovt at følge med i at sådan, øh, hvad, de, øh, hvad de liker Og sådan ting Men de, altså igen, de, de er jo, de er jo, selvom de er kongelige og alt, Så er de jo bare øh, på, på Instagram Som alle andre unge Og kan også se de liker nogle andre Altså sådan ungdomsting altså, Det er jo meget befriende også et eller andet sted Selvfølgelig skal de være øh, normale også i den forstand at de, øh, de går op i, hvad deres venner går op i vel? Øh, så, så jo, de, de er det også Aktive derinde, som, som mange andre ja. Okay, jamen øh vi skal snakke lidt om Royal Run, og, øh, og hvad der egentlig klarer så godt, øh, og hvorfor det er så blevet så populært. Øh, hvis vi skal spole en lille smule tilbage, så startede det i 2018. Mm. Og der kan jeg da i hvert fald selv huske, at da, da, man, øh, da man begyndte, der var det rimelig nyt, at vi så, at de delte, sådan, øh, når man kunne se, at de var når no, lagde Mary et billede op fra bilen, den mm. var på vej til Royal Run, eller man så dem i baghaven så osv., de har mere private øjeblikke. Mm. Og siden er det jo egentlig bare blevet mere og mere, at vi, vi ser ret meget fra dem i løbet af, af den her dag, men også op til. Jeg tager lige sammen, at øh, i mandags i forbindelse med Royal Run delte Kongehuset otte opslag øh, om Royal Run. Mm. Og til sammenligning var der to opslag fra Kroningen, Charles Kroning, <laughs> som er sådan en rimelig stor historisk begivenhed. Ikke? Og det er jo øh, hverken godt eller skidt, men det siger i hvert fald noget om, det er noget, de går op i, og der er en stor volumen på. Det er selvfølgelig også deres eget arrangement. Øh, men hvorfor er det i din optik øh, et et godt løb i forhold til indhold på Instagram? Jamen, det er jo, altså, det er jo mødet mellem den normale dansker og, og en fra kongehuset. I princippet kan de leve ved siden af hinanden. Man kan komme helt tæt på dem. Man kan give en high five. Man kan overhælde kronprins Frederik på gaden. Altså, det er jo det er noget nyt, at man kan komme så tæt på dem og, og, og, og, og røre ved dem, hvis man vil det nærmest. Så, så, og der, der kan jo også godt opstå nogle sjove situationer øh, med det her clash mellem... Øh, befolkning og kongehuset, at man lige pludselig møder dem i virkeligheden. Ja. Så der, der kommer meget ind, og, og, og gør det også stadig, men, men at, at, at de møder hinanden, og man lige har fred eller alt andet, ikke? og nogen, der klædser ud i noget dumt, og synes, det er grineren bare at, at drille lidt på turen, men man stadig løber med. Ikke? Så, så det, det er jo det er mødet, som egentlig er ret sjovt, og, og det er det med, at det er så mange byer, som man kan også ramme ret bredt i hele landet. Det er ikke kun københavner ting, det også foregår andre steder, så man kan ramme ret bredt i, i hvem, der følger med og ser opslagene. Ja. Og det er også noget, du tænker over. Det er ikke kun, når det er en, en kronerhandsen, han er kendt. Det er også, hvor mange danskere kan ramme, hvis jeg deler det her. Ja, ja altså ja. jo, selvfølgelig. Og så, ved, så kender folk godt til det jo, ikke? Så det ja. er jo noget, man taler om, og noget, man ved noget om, og, og har sat sig lidt ind i, måske. Så, så det er jo noget, som alle kan relatere til, eller i hvert fald ved, hvad er, ikke? Jo. Hvad er sådan, øh, hvis du kan huske tilbage, hvad, hvad er et af de sådan, stærkeste Instagram-øjeblikke fra Royal Run i årenes løb? Jamen, øh, det tror jeg har været, da Isabella og øh, er det Christian eller andet møder en for bagdysten. Det er sjovt, du nævner det. det ja. Wow, du har <laughs> forberedt lidt, jeg har forberedt lidt. Ja. Det er faktisk øh, prinsesse Isabella og prins Vincent. Mm -hmm. Det var sidste år til Royal Run, øh, og dem, der, der kender til løbet, øh, vil vide, at de royale børn, også øh, kroner Mary og kroner Frederik, står og, øh, og hæpper på folk, der løber i mål. Og der står prinsesse Isabella, prins Vincent og hæpper, og så kommer der nemlig en, en kendt forbi, og det er Frederik Havn, kendt for Bagdysten. Han er lige i weekenden blevet gift med Vild med Dans, danser Morten Kælgaard i o Fun fact. Og Vincent han er sådan rimelig op at køre over og se ham for Bagdysten. Jeg har taget et klip med. Lyden er måske en lille smule dårlig, så man skal lige lytte særlig godt efter her, så kan I lige høre. Det er meget cute. Og jeg tror, at så vidt jeg husker, delte du det dengang med sådan en tekst, når man møder en kendt. Mm, mm. Ja. Det var fedt, at de spotter ham og ligesom, og jeg, jeg tror i klippet, der ser Isabella også, bliver lidt pinligt berørt og bliver råbt efter ham, nej, lad være, og så kommer han op, så er det egentlig fint nok, ikke? og så jo. bliver det lidt chattet lidt, og Nå, har I løbet? Ja, vi har løbet, ikke? Jeg ved, sådan ja. den teenage-ting nærmest. Altså, og og det, altså, det er det faktisk er omvendte roller, at ja. der er det ikke de royale der er de mest kendte, det er faktisk ham i ja. den situation. Inden for ja. ja det synes jeg er ret fedt. Og det er ligesom, at det er sådan, the perfect moment, det er, når, når royale mennesker er ligesom andre. Det er det jo et eller andet sted. Altså, alle de opslag, jeg har lavet gennem tiden, har været meget med, at de gør noget normalt. Altså gør noget, som er Det er fedt, at de har, er så højt oppe og er en helt anden verden også. Men alligevel hype på nyeste Nike-sneakers på til et jakkesæt, eller, et eller andet, som man også kan genkende for sig selv. Så det er noget med, at de, de er ligesom os andre, som man synes er ret fedt, fordi de kan jo, man tænker jo høje kroner og alt muligt andet. Ja. Man er pænt tøj og chauffører og Men at, at møde en fra bagdysten og synes, det er det fedeste i verden, også kan noget. Så, så den der med, at de er i øjenhøjde med os andre, øh, kan, kan det rigtig godt lide. Ja. Og nu var jeg check, altså de opslag, som Kong selv har delt. Der var det... By far vil jeg sige, det opslag, hvor man ser alle fire kronerhandsparels børn, mm -hmm. der står klar og siger, vi er klar til at løbe, og de står og ligner det ude i deres egen have, tror jeg. Øhm, og alle fire børn sammen, det har fået 75.000 likes. Øh, det er ret meget, ikke? Det er mega mange likes. Ja. Helt vildt mange likes, så det er fandme godt gået. Ja. Hvor, hvor mange, sådan, vil, vil du sige, sådan er for dig... Sådan acceptabelt. <laughs> Jamen altså, øh, så skal vi nok omkring de der 40-50.000, så, så sletter det ikke. Så er oh. det blive. Så, men, øh, men det er 70.000 likes, så er mega mange Det er likes. meget. Det er okay. vildt mange. Øh, og, og, og, ja, så, så det er godt gået, vil jeg ja. sige. Og øh, er der noget med, altså er børnene mere populære end forældrene? Mm, altså, øh, jeg Hvis vi tror... snakker Instagram. Altså, jeg tror, at, at, at, at, ja, de er mega populære. Især Isabella kan danskerne rigtig godt lide, også Christian. Øh, altså, nu er det bare et mål for, hvad jeg ligesom har erfaring. Øh, de to, og så de andre sikkert også, men så også Frederik selvfølgelig, er, er virkelig populær. Øh, især, når han øh, dukker op på en festival, eller musik lejet, og, og sådan noget, så er folk helt op at køre. Så, så, så de tre er sådan udløbbart, hvad jeg kan måle på, meget, meget populære hos mig. Og det er jo meget sjovt, for det er jo noget, som han tit både får ris og ros for. Altså den her lidt dobbeltrolle med, at han er så normal i godsøjen, At han tager på festival, at han mm. skajer lidt ud. Og han gør nogle meget almindelige ting. Det er det, mm. danskerne elsker ham for. det er det, man også nogle gange i, i sådan... Øh journalist- og ekspertgræse kan sige sådan, okay, men du skal også lige huske formerne, og huske, du ved, kunne tale, ja. tale sammenhængende osv., men, men det er det, der bare fungerer rigtig godt det blandt Det er mega fedt. Altså, han havde også fødselsdag en anden dag, havde han ikke det? Øh, den 26. Ja, maj. 62. Og der, der, der samlede han nogle historier frem for, for danskere, der mødt nogle kendte, og der var faktisk en, der har mødt Frederik der, øh, til, hvor de har stået udenfor og, og rådte en skulle komme hen og bonge til cigaret af dem og fortælle nogle rørehistorier, historier det er jo bare noget, som som, som er super fedt, og igen det der med, at øh, han er skåret også bare et menneske, og det, det kan folk godt lide. Jeg kan også se, at øh, hvad hedder det? jeg bad dig om at, øh, at finde nogle af de opslag frem, du gennem tiden har lavet, der har fået flest likes på, øh, på kongehuset, altså når det har været mm. kongehuset. Der sendte du nemlig også et, et billede, hvor du har delt en selfie, du har fået tilsendt fra en følger, øh, som møder kronprinsen på Musikleje for eksempel. Ja. Og det er bare det der med, at det kan man bare få lov til. Det, det hitter. Det er jo bare sindssygt, at man kan det. Altså, det, det er en altså, kommende konge, der står på fucking musikleret i Tisvilde ikke? Og, og hygger sig der. Det er jo bare det er bare et sjovt clash. Ja. Altså, og, og men Når man ligger det op, så ser man også scenariet med, at han har mødt Frederik. Og så hey må jeg få billede? Ja, det må du gerne. Ikke? Og så ser man det der med, og så, så videre igen, ikke? og have en god dag. og sådan. Noget. Så det synes jeg skulle sgu ret fedt. Og nu bemærkede jeg jo, Anders, at... Øh og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg synes jo ikke i år, at du har delt helt lige så meget, som du plejer fra mm. World Run. <laughs> altså, du har delt nogle opslag og nogle stories, eller faktisk kun stories, øhm, men jeg synes ikke, du har delt så meget med altså, kongehusets medlemmer. Mm. Øhm, er det fordi, de har været for kedelige i år? Jeg ved ikke, at der er nok for mit vedkommende manglede det der moment, som er sådan deleværdigt. Øh, altså, jeg leder også efter noget, som er sådan lidt unikt måske, eller noget, hvor man tænker, what the fuck sker der her? Og den har, har måske ikke været der i år. Øh, det har foregået måske for pænt eller for ordentligt, og ja. det er jo også en god ting så er det jo gået godt men, øh, men nej, der har ikke været sådan et, øh, et kongeligt moment i år, ikke lige ved at kunne stå frem for marken nej. nej, altså jeg vil måske give dig lidt ret altså der er sådan, det mest opsigtsvækkende har måske været de der pink sko er der blevet snakket lidt om ja. og at øh, prins Vincent, han er en meget stærk løber efterhånden ikke? Ja. han ligesom tog både altså, han også to 10 km igen og løb rigtig hurtigt mm. øhm, jeg kan jo huske at du delte det der billede med Krumprinsen på det der eløbehjul. El oh, ja. Det det var altså det er det det, er det, det, ja. Ja, det er et kæmpe moment. og ja. altså, der var eløbehjul el også, de kom frem og det var også der hvor at mange af de her voldbude kørte rundt på dem, så jeg tror der en der photoshoppede vold taske på ham også, og det blev sådan en ting det. Med, blev blev en meme. Det blev en meme at han kører ligesom kørte rundt på de her løbehjul her, så der man har manglet et moment i år, men øh, det kan jo komme næste år måske. Ja. Det kan, man jo, det kan det man håber høre. jeg i hvert fald. Jeg har brug for laksene. Ja. Og nu blev der også snakket lidt om i år, eller det var en historie i år, at uh, Run havde problemer med at appellere til de unge. Mm -hmm. Altså der var faktisk ikke nok unge løbere i forhold til, hvor mange man gerne ville have med. Øhm, og med. Og, altså, er, det, er det i din optik også en begivenhed, der appellerer mere til de måske lidt ældre, og derfor skal der mere til, for at du for en deler fra det? Ja, yeah, altså jeg prøver at ramme ret bredt, men, men jeg vil sige, at det har nok været det, det ældre publikum, som har sendt noget ind. Dem, som har været de unge, de har ikke løbet med, de har bare stået på tidlinjen, ja. <laughs> i hvert fald, hvad jeg lige har lige modtaget min indbakke. Så det har nok været det, det ældre publikum, som, øh, som, har, som har bidraget til min indbakke i år fra løbet. Ikke? Øh, det eneste, jeg dels sådan rigtigt var en ung, det var en, der hedder Toge, som havde sagt til sin mormor, at han havde fået medalje og løbet 10 km, hvilket han ikke havde. Så jeg skulle hjælpe med at opstøve øh, sådan en... Royal Run-medalje, øh, som man kunne vise sin mormor, at han er løbet, uden at han har gjort det. Så det er den mest ungdomsagtige, vil jeg sige, i år. Og det hjalp det ham med? Det lykkedes, og hans mormor blev meget glad for det. Og det var godt. Jeg kunne også godt lidt tænke mig at høre nu, vi taler om kongehuset på Instagram. Øhm, altså, øh, hvis du skal sige generelt... Tænker du så over, øh, hvem du deler, og hvordan... Du er jo også i høj grad med til at fodre en vis form for popularitet, tænker jeg, blandt mm -hmm. danskerne, fordi du har så mange følgere, som du har. Så tænker du over sådan, du ved, i, i medierne, der skal vi jo helt sådan... Øh, der tænker vi jo altid over sådan, at hvis man kritiserer nogen, skal man høre dem, og mm. øh, dele sol og vind lige, øh, og så videre. Men tænker du over det? Altså, er der nogen, du aldrig deler, fordi de, de giver ikke nok likes? Eller prøver du at dele... Altså Giv alle lidt plads. Alle, alle sammen derindfra. Ja, det, det, nej. Altså, hvis, jeg deler jo de store navne, hvis vi siger det sådan. Øh, det er lidt mindre øh, holder lidt igen med, eller der skal være noget unikt. Altså, de andre kan ligesom gøre lidt, hvad de hvad, lige var hvad, så er det sjov på en eller anden måde, hvor de andre skal lige støvle lidt af. Men, øh, men øh, nej, jeg, jeg har ikke, ikke sådan, at jeg tænker i, at åh, nu skal der skrues lidt op for fred i den her uge. Der har ikke været så meget med om længe. Øh, så det er så meget ad hoc, hvad der lige øh, passer ind med hvem, der har lavet et eller andet skørt. Ja. Men er der sådan en... Altså, er kronprinsfamilien for eksempel mere populær end prins Jørgens familie? Ja, det vil jeg tro. Ja. Altså, fordi de er også med... Altså, jo mere de er i medier, og jo flere ting, de er med i. Jo flere gange danskerne ser dem, jo større chancer er der for, at de ligesom kan reagere på det opslag, der nu kommer med dem, fordi man lige har set dem et andet sted. Hvis de er lidt derude mediebilledet, så er det jo nogen, der... Der ryger lidt i økologien på en eller anden måde. Så, så, så der vil helt sikkert være at der er flere interaktioner med nogen, som de lige har stødt på et eller andet sted. Og det er jo de store navne, ikke? Jo, det kan jeg selvfølgelig godt se. Øhm, og øhm, nu kan jeg også godt tænke mig, at vi skal ind på det her, som jeg, som jeg ligesom nævnte tidligere med dårlig stemning. Mm. Øhm, men først, så tager vi lige en skiller. Yes. Øhm, Anders, du øh, har jo igen over en million følgere på din Instagram-profil. Og, øh, og når der så er en, øh, så er en øh, begivenhed som World Run, så er der jo også nogen, der kan dele kritiske ting. Altså for eksempel, nu snakkede jeg lige om det her, men, om der ikke kommer nok unge løbere, eller hvad det nu måtte være. Og, øh, og under, øh, under løbet i mandags, der lavede vi for eksempel Per på BT et interview med øh, en fra Radikal Ungdom. Nu skal jeg lige se hans navn. Det er Mathias Sikora, som løb fra øh, Radikal Ungdom med en t-shirt, hvor der stod, tiden er løbet fra kongehuset. <høh>, løbet. Det er sjovt fundet på. Ja, øh, og han løb ligesom Royal Run med den her t-shirt på. Øh, og vi interviewede ham øh, efter løbet, og det lød sådan her. Du har været øh, ude at løbe i en øh, lidt alternativ trøje dag. Hvordan kan det være? Det er, ja, som budskabet siger, fordi at vi i Radikale Ungdom mener, at øh, tiden simpelthen er løbet for kongehuset. Det er altså et land som Danmark, hvor vi har et demokrati, der er det mærkeligt, at man stadigvæk kan få et motionsløb i Men Jeg synes, jeg fik lidt onde blikke under rejs. Øh, Gør se, der blev, blev skulet lidt. Det var sådan folk, de stod og klappede, og så får de øje på trøjen, og så, så stoppede de med at klappe igen. Er det ikke en lidt mærkelig anledning til at lave protesten? Jeg mener egentlig, jeg har jeg har min sådan ytringsfrihedsret til at sige i dag, lige så meget som i morgen, at jeg mener, at kongehuset skal afskaffes. Øhm, så ja, det er derfor, vi har valgt at gøre det i dag, blandt andet. Vi vil også sige det i morgen, og vi vil også have sagt det i går. Det er jo i hvert fald lige nu, der er fokus på det, og måske ikke lige så meget fokus på kongehuset i morgen. Der er sådan cirka to dage om året, hvor vi tænker på det, til dronningens nytårstaler i dag. Så øh, jeg tror måske egentlig i dag er den bedste dag, til at få folk til at tænke lidt over, om kongehuset er den bedste løsning. Ja. Altså, det er, jo, øh, det er jo sådan en person, som også øh, ja, som han lidt selv siger, han skabte jo lidt dårlig stemning. Nej, ja. ja. Øhm, og, øh, og sådan noget som det, kunne du finde på at dele det på sådan en dag som Royal Run? Nej, hmm. ja, det ved jeg ikke. Altså, man kan sige, at hans sloganet er sjovt, øh, men ikke nej. Altså, jeg deler jo typisk sådan nogle harmløse, hyggeting. Altså, det er jo sådan lidt folkeligt på en eller anden måde. Så jeg prøver så vidt muligt at undgå at skabe for meget debat om et emne, eller en ting, eller en holdning til noget. Øh, der er masser, der mener ting om kongehuset og kritiserer. Øh, det gør den her podcast jo også lidt en gang imellem. Jo. Det, er jo, det skal folk jo have lov til, der er Men øh, min er meget sådan, der hygger vi, og vi smiler, og vi har et fnys igennem næsen, når man ser det sjovt opslag. Så alle de der øh, negative ting prøver så vidt muligt at holde ude, fordi det er andre, andre steder. Det kan de ligesom køre deres, øh, deres løb med det. Så jeg er en, der var sådan en ja, onkel på Instagram. Ja, det skal være sådan en en af happiness. Ja, ja. Fordi hvis man gerne vil finde det andet, så findes det jo alle steder. Og ja, er jo mange steder, så det, det kører de andre. Kan ja. man sige. Hvordan er det så, når du tænker over, hvis der. Nu taler vi jo kongehus her i dag. Øhm, der har jo været de seneste år, det er jo ikke nogen hemmelighed, der har været en masse øh, halvdårlige sager for kongehuset, altså øh, titlerne, der blev fjernet fra prins Jørgen's børn, øh, som et eksempel. Og hvor så bliver der skrevet meget om det, og der er mange kritiske holdninger derude til det, og også mange danskere, der blev sure, og mange, der ikke blev sure. Men der var jo alt muligt øh, op at vinde der. Er det så, når der, når der så køres noget, tænker du så over, Nå, så, så deler jeg ikke lige noget med kongen oh, i den dårligt. her periode. Ja. Det skal ikke hende hos mig. Nej, det gør jeg ikke. Altså, men... men men jeg ved ikke, hvor sådan sjovt det er, at der bliver intervjuet af Jorki med ked af det over, at navnet bliver taget fra. Så skal man gå skridtet videre, og så skal man mime den øjeblik, hvor han siger det i en anden kontekst, for det ligesom giver mening hos mig måske, hvor man ligesom giver det så på halen på, på, på det, der du bliver sagt. Men, men, men det er ikke noget, som jeg vil dele som sådan, tror jeg. Øh, det... men det er heller ikke sådan, at du siger, så i denne periode holder jeg mig lige fra at dele. Nej, det tænker jeg Nej. sgu ikke. Nej. Det tænker jeg sgu ikke. Du det tænker bare kynisk i, kan jeg få nogle likes på det, eller kan Bro, jeg ikke skal få nogle jeg skal leve af en anden. Den lejlighed betaler jeg sgu ikke sig selv. Så uh, jeg er nødt til at hæve nogle penge hjem, hvis jeg kan. Nej, hvad, hvad tjener du egentlig? Jeg tjener rigtig mange penge. Ja. Mange? Jeg har kørt herind i en kæmpe... Ej, det, det går udmærket. Men altså, jeg sidder ikke og tænker, at jeg ikke skal poste noget, i, i, fordi nu skal de... Nej, jeg deler, hvad der kommer ind, og jeg synes, der passer til lejligheder og situationer, hvor, hvor, hvor det kan samle nogen, og folk kan ligesom... I gamle dage at jeg startede på Instagram, der var jeg nok lidt mere kynisk. Og der var jeg nok lidt mere hård i kanten, og kunne finde på at gøre nogle lidt grovere ting, hvis man skal sige det. Som hvor... hvad, for eksempel? Ja, der kunne jeg godt finde på at, at, at lægge et opslag op med, ved nogen, der var, var utidfredsende i måde, lad os sige, i så kunne jeg godt finde på at drille dem lidt, lidt hårdere tone måske, ja. end, end jeg gør nu, hvor det bliver mere folkeligt, der er flere, der følger med. Så, så, så jeg er blevet meget blødere med årene. Og ja, så det, det er en vej, det der bevæget sig hen Okay. Ja. Der er vel også mange, der godt kan lide Instagram, fordi det er lidt mere kritikfrit. Eller, altså, og det er det jo ikke, men det er i hvert fald ikke Twitter, og det er mm. ikke sådan... Øh jeg synes det er også, at Instagram er blevet meget kritikagtigt. Der er virkelig mange i, i mine øh, kollegaer, kan man vil sige, mine profiler, som laver meget hårde holdninger, både mm -hmm. til kongehus, corona, øh, altså politikere, alt muligt. Der bliver gået meget til den, ikke? Så, så mit er bare sådan et fri sted, hvor, man, hvor der ikke er så mange hårde meninger. Nogle gange kan jeg godt komme med en mening, men uden ligesom at Igen, man, jeg har jo noget magt i, at der er mange, der følger med, så jeg skal også passe på med ligesom at influere til at tage holdning til et eller andet. Altså, øh, så, så jeg siger aldrig, I skal gøre det her, eller jeg ville synes, det var fedt, hvis den her... Det er altid bare med, folk kan selv danse en holdning ud fra det, der ja, bliver lagt det, op. det du deler. Ja. Ja. Og jeg vil lige sige til, hvis folk lytter med dig ude... Øhm og apropos, at vi skal tale om dårlig stemning på sociale medier i forbindelse med Railrun, så, så sidder vi jo, og, at der er lidt dårlig stemning for mig lige nu, fordi vi sidder det? faktisk og venter på Jakob Sten Olsen, øh, berlinske kongehuskommentator, der havde lovet, at han ville være her nu, oh. men han kom, er simpelthen for sent på den, så han er på vej. Øh, men vi må, vi må vente på om, og det er jo det er super akavet for Jakob. Øh, men nu er den simpelthen ude, <laughs> så hvis, øh, hvis I føler det ude, at jeg padler en lille smule jeg der lytter med, så er det simpelthen Jacobs skyld. Mm -hmm. øh, så mens vi venter, så tænker jeg lige, øh, Anders, kan du så ikke prøve at sætte nogle ord på, øh, hvis du skulle give kongehuset nogle gode råd? Mm -hmm. Altså hvis du skulle være en form for Instagram-konsulent på ja. deres øh, måde at drive deres, øh, deres Instagram på og deres sociale medier i det hele taget? Fordi du siger selv, der er noget af de det der simpelthen der er for kedeligt. Altså i mm. år var World Run faktisk lidt for momentfrit på en mm. eller anden måde. Mm. Øhm, hvad, skal de så, hvad skal de så blive bedre til? Jamen jeg tror, at på en eller anden måde, så er der jo nogle pligter og nogle, nogle, på en eller anden måde lidt, lidt udskavene regler om, hvad der skal deles. De skal jo dele, at nogen møder nogen, altså dronningen møder en eller anden, og jeg ved ikke sådan sølgerligt meget om kongehuset. Og så er der de der at give en håndbilleder med en eller anden random, jeg er ikke enig, hvad man med for mig, så er det, så, så, så, det er meget til kongehusfans. Jeg ja. Det er også fans, jeg følger dem selvfølgelig. Men man, jeg kunne godt bruge noget mere bag om kulissen. Altså ja. øh, lidt eller titlen på, på dit øh, podcast her. Noget om, at man ligesom ser dem lave nogle flere normale ting. Selvfølgelig skal de også være ude og, og åbne ting og møder med, med store ledere og alt muligt andet. Men, men der må også godt komme noget sådan... Hvad de i vild med dans? Altså sådan nogle ting, det synes jeg er super fedt. Man lige, det er jo også det, Instagram kan. Det er, det er mere privat, typisk, og man får lov til at komme bag kulissen i nogle andre arrangementer og, og, og steder i deres liv, hvor, hvor man normalt ikke ville kunne komme til. Så ja, fordi det er jo faktisk, øh, altså, der skal sikkert nok være nogle andre eksempler, men det er jo primært på den her Royal Run dag, at vi kommer så tæt på. Mm. At vi for eksempel får lov at se, når nu står børnene her i haven, eller vi varmer lidt op, eller øh, jeg sidder her på, på vej til det og det. Altså ellers så er det jo netop de officielle mm. momenter. Det er det. Så man kunne godt brede den strategi lidt mere ud, som man også gjorde det i nogle andre sammenhænge. Jeg elsker, når der står KH Kronprins Frederik i, i, i caption-teksten, som om det, det er ham, der har sendt billedet ind ikke? Du ved, og lagt det op selv. Ja. Sådan noget, hvor det er den selv, der afsender, Og jeg ved godt, det tager en helvedes tid. Jeg ved ikke, om det er tid til at skulle sidde og styre Instagram. Men de ved, at det jo fungerer. Altså, der er jo mange følgere, og folk følger med der, og alle medierne tager jo oplysninger derfra, når det bliver delt noget. Ja. Så, så nogle flere private billeder. Jeg vil sgu gerne se, vi det laver en fredag aften eller noget andet. <laughs> og man har jo også nogle gange diskuteret det her med, f.eks. i det britiske kongehus, der har... Øh prins William og Kate, de har jo deres egen profil, for eksempel. Altså der har man haft det sådan opdelt. Mm. Øhm, Vil det være en god idé for, for kongehuset at få sådan en, altså mere differencieret, hvis Frederik og Mary havde deres egen profil, for eksempel, og sådan... Ja, jeg kan godt lide, at det er samlet et sted. Det andet bliver lidt for influenceragtigt på en eller anden måde. <laughs> altså, ja. det, så jeg synes, det, det, det er jo kongehus, og det skal jo være officielt og sådan noget. Så, så jeg synes, at det, de har deres egen profil, giver rigtig god mening. Så det samlet under en hat. Men, altså, de, men lidt mere privatliv kunne være fedt, hvis de har, hvis de har tid til det. Ja, så jeg tror, det var i forbindelse med Mors Dag, der mm. delte kronprinsen et billede af Mary sammen med Josefine, den yngste datter. Øh, altså et gammelt billede, eller det er i hvert fald... Jeg tror i hvert fald fem år gammel. Jeg kan ikke huske, hvor gammel det var. Øh, hvor hun ligesom sidder Maria Mary og smiler. Josefine. Hun er sådan ikke så tilfreds med situationen. Altså, det er sådan et privat billede fra gemmerne. Er det sådan, noget, du mener? Ja, eller under corona, der blev for forfredet, øh, blev klippet hjemme i sin stue, fordi frisøren havde lukket. Sådan noget af grineren jo ja. ikke. Altså sådan nogle ting, hvor, hvor man også kan spejle sig i situationer. I siger ikke, det kun skal være det, fordi du vil også blive for kvalmende og forunderligt. For de har jo en status, de skal holde ved lige. Men en gang imellem kommer godt og fedt lige at dykke ned i. Øh hvad fanden de jo ligge med? Ja, jeg havde på et tidspunkt, det er, det er nok ved at være nogle måneder siden, at jeg øh, lavede det her program, hvor jeg også havde en kommunikationsrådgiver med, der arbejdede med sociale medier, øh, som også sagde det her med, at der kom også en forventning. Altså når man først åbner den der godtepose, og vi har, vi har lært, hvor, hvor tæt vi kan komme på, så kan det også nogle gange virke mm, lidt kedeligt, øh, hvis vi så netop skal se en eller anden generisk tekst med, Freder, der mødte vi den og den, og det skal der selvfølgelig også være, men det er det andet. Altså man vil have mere af det i hvert fald ja. Nu, men det er jo det er jo fede, Det er grøntsagerne, det. det andet, og så er der Det skal være der, slinge. det er sundt, og så, ja, præcis. Så det, jeg kan godt se mere af det, det kunne det skulle være sjovt. Ja, godt. Nå, men altså, mens vi stadigvæk venter på Jakob Sten Olsen, som, som nok kommer inden længe, så går vi altså lige lidt videre med det her med at tale om den dårlige stemning, og hvad man må, og hvad man ikke må spørge om. Øhm, fordi noget, jeg synes var ret interessant også ved, ved dette års Royal Run, der mm. kom han. Vi har i tale sat det, Jacob, at ja. du er forsinket. Du skaber dårlig stemning. Ja, ja. Allerede. ja. <laughs> Nå, Jacob, det er nu sådan ankommet. 11 timer for at skabe god stemning. <laughs> ja. Velkommen til. Tak skal du vi, have. Vi tilgiver alt, for nu er du her. Det er pænt, at ja. jeg Tak skal I have. Ja. Jamen, for lige at, øh, at opsummere, øh, vi snakker om det her med, hvornår må man skabt dårlig stemning i forbindelse med en dækning af World Run og Kongehuset og på Instagram og i det hele taget. Øhm, vi har talt lidt om, øh, som du sikkert kender til, Jakob, at vi har på B til lavet en interview med ham fra Radikal Ungdom, øh, Mathias Icora, der løb i en t-shirt, hvor der stod tiden af løbet for Kongehuset. Øhm, og, og det er jo så, hvad det er. Men noget andet, jeg også synes er sjovt, en anden form for kritik, som vi så kan snakke nu om, øh, hvor du også er her, det er Gertrud Højlund, øh, vært på TV2, Øhm, som, øh, som undervejs øh, hun skriver på sin Instagram også, og hun følger dækning, og hun skriver... Jeg læser lige op. Hun skriver... Elsker at se Run i fjernsynet, men kronprinsen er sikker på, at han er en fin fyr, men hvorfor er han så dårlig til at sige helt almindelige ting? Det er jo ikke svære spørgsmål, han bliver stillet. Det er sådan en helt god Man en økse-skaft ind imellem. Og man kan sige, at hun sidder som... I det her tilfælde, hun er jo ikke på arbejde, hun sidder som almindelig borger, hun har selvfølgelig mange følgere og også quasi job, øh, og ser det her op og ligesom tænker, okay, han, han snakker helt underligt, og det er, jo, det er jo i hvert fald noget, du og jeg, Jakob, har talt om mange gange. Okay. Det gør kronprinsen jo nogle gange, hmm. og det bliver også jo nogle gange lidt humoristisk, og der tænker jeg for eksempel... Sådan sort humor. Ja, det kan man sige. Nå, I forbindelse med, med sådan en dag som Royal Run, og du sad, eh, Anders, og snakkede om, at man kunne godt mangle lidt øjeblikke, mm -hmm. som var sjove nok til at dele for dig. Øhm, der er jo masser at tage af i den her kategori med kronprinsen, kan man sige, hvor, han, hvor han snakker sort. Men det har jeg også bemærket. Det er faktisk heller ikke noget, du særlig tit deler. Mm. Øh, hvorfor ikke? Fordi det er der noget, vi godt alle sammen kunne trække lidt på smilebåndet af nogle gange. Ja, men det er jo... Altså for min profil ville det nok være lidt mobning af, at han ikke talte måske rent i nogle situationer. Hvad ved jeg. Så, så det ville skabe en dårlig stemning, at man ligesom kørte på, at der har været nogle tv-situationer, hvor han ikke har formuleret sig ordentligt. Der, der er jeg ikke et medie i den forstand, at jeg skal være kritisk og, og have begge leger med. Der kan jeg 100% selv vælge, hvad jeg vil, vil køre på. Så det vil være lidt udskamning for, for en profil som den, jeg har, at ja. køre på hans taleevner. Du synes ikke simpelthen ikke det, det er rigtig sjovt. Det bliver først for, for tavligt. Ja, det synes jeg faktisk det er. Ja. Æ, så så det, det har jeg holdt mod. Jeg har holdt mig til at han på et tidspunkt var ude at spille og for noget med at han puttede den i et, i et bestemt hul eller sådan noget. Det synes ja. jeg var mere catchy og lidt mere med glemte sjovt. Æ, så sådan noget der kan bedre lige. Så, ja. så jeg holder mig lidt ude fra at, at kommentere på hvad han hvordan han skulle formulere så. Og ja, Jacob, altså, du er jo selvfølgelig ikke kommentator på Berlindske, men jeg har også inviteret dig med i dag, fordi du var en del af Roll Run-dækningen øh, på TV2, som jo er dem, der samarbejder med konghus om at sende det i fjernsynet. Øhm, og du sad i studiet, jeg, i 11 stive timer. Og, 11 timer? Så noget i den retning? Shit, mand. Ja. Det er ret lang tid. Og det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er en dag med god stemning, også i TV2-studiet, der er det for den skyld egentlig i i overvejende grad også på BT. Altså, vi lavede dog artiklen også om ham øh, løberen og, og, og sådan nogle ting. Øhm, men hvad er dit take på det her, som Gertrud siger? Altså, det er jo rigtigt, at han står jo og... Altså formulerer sig mærkeligt i ny men det er ikke rigtig noget, man går ind i sådan en dag. Og hvorfor, hvorfor er det ikke det? Jeg synes, det ville være en lille bit smule irrelevant, og det handler lidt om, at det, for det første, det ved vi godt, at kronprinsen gør. Han er ikke verdens bedste til at tale. Man kunne godt have sagt, når han nu har mikrofonen, og det er hans store dag, hvorfor han så ikke forberedt sig bedre på, det han vil sige, og sådan noget. Det kan man godt gå ind i. Jeg synes, det er vigtigt at være efter, om man så må sige, kronprinsen i de øjeblikke, hvor det, han siger, betyder noget hvor det er vigtigt, at han formulerer sig præcist, f.eks. i spørgsmål om, vi er i Katar, eller hvad vi ellers skal finde på, altså, eller i forbindelse med Haralds hold, der er det meget vigtigt, at de ord, der kommer ud af hans mund, er meget præcise i forhold til... Øh, at vi skal forstå, hvad det er kongehuset, som mener i en sag af væsenlighed. Her er det i gås øjne en festdag. Så det handler også lidt om vinklingen. Altså, hvad mm. sidder vi for? Hvad, hvad forventer TV2's seere? Og det er jo ikke, fordi vi skal være dækkende lammehaler eller side sætte al øh, kritik øh, Sidste år var det Run jo for eksempel sammenfaldende med Hernders Holmsagen, og selvfølgelig taler vi om Hernders og fordi kronprinsparret løb midt i den. Men man skal heller ikke ødelægge det for seerne, og man skal heller ikke ødelægge det for kronprinsparret bare fordi man kan forstået på den måde, at det her er en festedag for dem. Og det her er faktisk et eksempel på, efter min bedste overbevisning, det som de gør bedst. Hvad er det at kritisere så det handler også om at være, bevare sin musikalitet i det, og beslutte sig for i overensstemmelse med, hvad serierne kan forvente, hvad det er for en vinkling, man får lige præcis mm -hmm. i dag. Og det betyder jo ikke, at man til, som medie, det tror jeg heller ikke TV2 vil sige, til andre tidspunkter kan være kritisk over for Kongehuset. Men lige der synes jeg egentlig, at det vil være lidt underligt malplaceret, absolut at skulle sidde og lege fejlfinder, og absolut skulle pege fingre endnu en gang, af Kronprins Frederik, som ikke er verdens bedste taleatlet. Vel? Øh, ikke lige så god som han er En løbeatlet mm -hmm. øh, så, så, så det synes jeg ville være, være Sådan lidt underligt og, og faktisk tenderer mobning Fordi det egentlig ikke er specielt relevant der øh, Og så når Gertrud Højlund Far i Flint øh, jamen, Så er det måske fordi hun ikke er så vant til at sige det som jeg er Kan man sige øh, øh, Men Men øh, Øh, og det ved jeg ikke. Det, det må jo være TV2, der så afgør med sig selv, hvordan deres nyhedsværter, for det er jo et andet spørgsmål, man egentlig godt kunne stille der, hvor, hvor, hvor frie i e mailet må de egentlig være, når de skal tone frem som neutrale ansigter på en tv-skærm og formidle nyheder. Det kunne jo godt være, at hun skulle interviewe kronprinsen i overmorgen. Øh, jeg synes, de, jeg, jeg synes, det er befriende, vil jeg lige sige, at Gertrud Højlund siger, hvad hun vil. Mm, for mig er det sige... ikke et problem, men det, det, er, det er alt sammen i TV2's regi. Ja, jeg skal også lige sige, jeg har tilbudt Gertrud at være med i dag, mm. øh, men, øh, men hun, og jeg har fortalt hende, at det, vi ville diskutere det, er, om hun takkede pænt, nej tak, og så sagde jeg, at vi snakker om det alligevel. Ja, øhm, ja, ja men, selvfølgelig. Øh, Gertrud Højlund er en meget dreven mediepersonlighed. Hun ved da godt, hvad hun laver. Det er det. Øh, men jeg synes, det ville være lidt øh, ude af trit. Med Royal Run og sidder og leger fejlfinder på den måde, lige præcis på den dag. Og det handler lidt om, at for det første synes jeg, at det er noget af det, som kronprinsparet faktisk gør bedst af alt det, de gør. Mm -hmm. Og for det, så, så at skulle sidde og ødelægge festen for seerne og i princippet også for kongehuset. Det ser jeg ikke som min rolle lige præcis der, men det betyder da ikke at jeg ikke har parkeret eller jeg nødvendigvis har parkeret min kritiske sans over for kongehuset. Nej, men det, det er der er en tid til det ene og en tid til det andet. Ja, det, lige præcis, man vælger sin vinkel. Det gør man i hvert hvert eneste stykke journalistik man laver, så beslutter man sig for hvad skal vinklingen være her, og til Royal Run er det altså ikke så hårdt vinklet. Øh, selvfølgelig med mindre, der er et eller andet, som øh, trænger sig på, øh, så kan man godt tage det op. Øh, men det er en festdag for mange, og det er noget af det, som jeg synes, at, at kongehuset er allerbedst til. Ja. Jeg så skal sige, vi også huske at roste den, for det, det. Det, det er jo det, jeg sidder jo her som en anden onkel fejlfinder, uh, mig og mine kolleger, og, og uh, resten tager internettet sig af i forhold til, hvad de kongelige laver. Uh, det er meget nemmere at sidde og pege på fejl, end at fremhæve dyder. Og, men hvis man tror på, at man skal have et kongehus, nu har vi det jo så, så må vi også være gode til at være fair mm. uh, i vores dækning. Og det vil sige også, at det ikke noget, uh, kongehuset fair, der hvor de er en succes. Og der må man bare sige, at uh, 93.620 deltagere, eller hvad meget det nu er, i Rød, Run, øh, som stiger overfor og over på tværs af sund og bælt. Øh, det er en ubetinget succes, mm. en PR-succes for Kongerhuse. Mm. Og som Anders og jeg talte om tidligere i udsendelsen, altså netop det her med, det er jo også en dag, hvor det kronprinsparet og deres børn i gør, det er, at de lukker hele familien Danmark lidt tættere på og ind, og vi får lov at være helt tæt på dem, når de er klar til at løbe, og de udløbe. Så det er jo heller ikke på samme måde. Det har ikke karakter noget officielt, som du siger. Der er ikke en, en officiel vigtig tale, der bliver holdt. Man snakker lidt i hver by, og så løber man. Yeah. Og hvis jeg, så, jeg, så jeg synes egentlig, at de skal have lov til at have den fest sammen med danskeren der. Det er en triumf for mm. dem, og de gør det smadrer godt. De er på hårdt arbejde, hvis man ser de der billeder, der kronprinsessen bliver flået i af glade danskere, og <laughs> lader sig ikke mærke med det, og kronprinsen er i sit rette element, fordi han virker autentisk. Det er jo det, der har han det godt. Og så kan jeg jo, kunne jeg godt sidde og sige, komprænsfreder, kunne du ikke have sat dig lidt ind i noget statistik om, at danskerne bliver tykkere, og kunne du ikke have sat dig ind i øh, 3-4 gode øh Øh, slaglinjer og, øh, om, øh, behøver du sige, at, øh, at du aldrig har været i Herning før, og sådan noget. Altså, han, kunne, øh, ja, han, han sagde, at ja, jeg, jeg, ja. jeg kender kun Messecenter Herning ja, og, og Jyske Bankboxen. Ja, og det kan du, sige. Oh, du behøver jo. ikke at gentage det mange gange, øh, fordi øh, du er trods alt øh, kommende konge i det her land, så du behøver ikke at afsløre din mangel på viden om Herning. Øh, men altså, øh, det kunne man sagtens sidde og gøre. Nu sidder jeg og gør det bare for sjov skyld. Ikke? Mm. Øh, men lige præcis der, der synes jeg, de skal have lov til, øh, og seerne skal have lov til at have en øh, hyggelig dag med Royal Run. Mm. Og jeg kan jo også sige, nu altså, jeg er, jo, er jeg jo selv redaktionschef her på BT, og jeg kan jo også sige, at vi har jo også den tilgang til, når vi dækker Royal Run, at selvfølgelig er der et brændende kritisk spørgsmål, hvor lad os sige, at kronprins Frederik havde flygtet fra pressen i månedsvis og ikke ville svare på, hvorfor han havde gjort det eller andet, så ville man som selvfølgelig. Det var, sidst, som det var tilfældet sidste år, hvor kronprinsen faktisk jo øh, havde smilet hele dagen, men snublede på mållinjen, så at sige, fordi han, da han kom frem med mål, der ventede journalisterne, og de ville selvfølgelig gerne svare på, hvad skete der i forhold til Erlufsholm-sagen, for det havde man ikke kunne få dem i tale, øh, Kronbrandsbad i tale til, øh, i forhold til øh, overhovedet. Mm -hmm. Så det er fuldstændig relevant, at de så stiller de spørgsmål, synes jeg, pressen der, hvor de kan stille dem, mm -hmm. og hvor han så blev rimelig irritabelt over at skulle konfronteres med det. Men det kan ikke nytte noget. Nej, men sådan en sag, kan man sige, var der ikke på den måde, på samme måde øh, i år, lige, øh, lige nu i hvert fald. Og der er jo også et element af, øh, at, øh, at børnene er der, og de løber, og de stiller op og snakker frit. Og, og det er jo selvfølgelig også en anden tilgang, man har journalistisk til børn. Og så partout skulle grave et eller andet kongehuskritisk frem øh, af gemmerne, bare fordi øh, man nu har dem, så skal man også stille dem kritiske spørgsmål. Det skal man gøre ved andre lejligheder, hvor det er relevant. Mm. Og så kunne jeg godt tænke mig, fordi det er jo, altså, jeg vil sige, det er jo også en, en stor del af befolkningen, der er vilde med det arrangement. Og så er der en, måske en, en gruppe, der også kan synes, det kan blive lidt for sukkersødder. Jeg har lige taget et klip med det med prins Christian, der blev interviewet. det skal jo også lige sige, at prins Christian er 17 år, men det kan I lige høre, da han blev interviewet efter han har løbet 10 kilometer, mener det, så han er med god grund også, også en lille smule træt, men Bemærkede sådan spørgsmålene også. I roadrun right igen, det er så dejligt at sige, at der er så mange, der mødt op og støttet op om, om, om det hele. Hvordan var det, at vi overhældede lillebror? Det var en fornøjelse at se. Hans-Christine, hvor meget har I trænet op? Vi har alle sammen jeg tror, jeg trænet. Sådan jeg ikke så kan gå, at vi løber så hurtigt. Det er ret. Ja, det er her, det har løbet på par ture sammen. Super og vi kan stætte, fortæl lige om de der sarge skole, at ja, ja, de er skide dreje. Det er kænke Tak, tak. Jeg elsker også det sidste spørgsmål, sådan helt entusiastisk. Fortæl om de seje sko, du ja. har på! Og det indrammer måske meget godt øh, den stemning, der er på sådan en World run Day. Altså, at, øh, at, at man stiller den her slags spørgsmål. Og ja, ikke nogen, der får kavlingpriser på baggrund af World Run, vil jeg så sige. Nej. <laughs> nu har jeg lyttet til det hele dagen. En hel dag, ikke? Det er der ikke. Og man kunne måske også nok godt finde på andre spørgsmål, og en, hvilke forventninger har du til det her løb og sådan noget. Ikke? Men, øh, men jeg tror egentlig, det er meget sådan noget fjernsyn, som folk går til og fra, og så... Øh, så sidder man og dogner lidt derhjemme på mm. sofaen, og det er ikke så forpligtende. Øh, men øh, ja. Ja, og, øh, og ja, for at opsummere, der er en tid til det ene og en, og en tid til det andet. Og, øh. Absolut også en tid til det andet, og det, ja. det, øh, men vi skal bare huske netop i den nye, øh, og det gælder jo ikke, det gælder... Øh, Stort set alle seriøse medier hele vejen rundt, at der er kommet en anden seriøsitet ind i kongehusjournalistikken, så skal vi huske også at være fair, når kongehuset rent faktisk har noget, som man ubetinget vinder sag, som det her er jo what's not to like. Ja. Jamen. Hvad mindre øh... du ikke kan lide Konghus, og hvad mindre, du ikke kan lide, at der er nogle andre mennesker, der løber. Ja, og det... Det, altså, jo, det er jo, der mere er der jo nogen af. Dem. <laughs> det er det, det er rigtigt, der er jo der er masser, altså, der faktisk bliver irriteret over. Det, det, at det, de ved skal sætte sig på hele scenefladen. og sådan noget. Og ikke? at man skal spærre af i ja, København og, fra morgen til aften og sådan ja. noget. Så der, men det er jo en helt anden diskussion. Det er jo ja. generelt folk, der hader, når, når byer er afspærret til løb. Altså det er jo virkelig en, en flok, fortune. der hader ja. det. Og hvis ja. du er en af republikaner, så må det være et helvede at komme igennem Royal Ron. Det tror jeg også. Det tror jeg bestemt. Men man kan gøre ligesom, øh, ligesom øh, den, øh, den unge, øh, unge hvad hedder det radikale venstre mand, Mathias. Og så kan man jo løbe for sagen. Øh, det var dejligt, at vi lige nåede for dig med, Jacob. Øh, tak fordi jeg måtte komme. Ja, det var dejligt, at du, øh, du lige nåede, nåede ind for højre til at, at også diskutere det her med den øh, dårlige stemning. Tak til dig, Anders. Fordi du har lyst til at være med at dele ud af din Instagram-viden i forhold til Kongehus. Husk at gå ind og følge mig. Ja, husk at gå ind og følge andre. der er en de... nok, der, der. Æm, det... Ja, Vi her med Hvis du er en af de få danskere, der ikke allerede er derinde. Og også tak til dig, Jacob, selvom du kom for sent. Vi tilgiver dig, fordi du er programmet. Tak. Tak til jer, der lyttede med derude. Og som altid, husk at indbakken er åben alle mulige steder. Hvis I vil komme med, med idéer og ris og ros, tager jeg meget gerne imod. Tak, fordi I lyttede med. Og vi lyttes ved igen i næste uge.